إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين ومن اتقوا الله حق تقاته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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصلق الحديد كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ku kullu balalati fi nu' do nderoj besntar. Një prej veprave kryesore dhe mëdhashtore të Islamit është namazi. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ligjëruar namazin dhe e ka bërë atë detyrë në një vëmendje të veçantë për të treguar vlerën e madhe që ka namazi dhe namazi është në detyrat parësore dhe të para të islamit, të cilat janë bërë detyrë që në Mekë. Është treguar në transmetimin e saktë të, të Buhariut dhe Muslimit dhe hadithe të tjera të shumta që namazi është bërë detyrë në Medinë, kur profeti sallallahu alaihi wasallam është ngjitur mbi 700. Atje në lartësi, lart mbi 700 kur ka, ka folur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Allah i madhuruar i ka bërë ati dëtyrë për umetin e ti 5-10 namazën në një ditënat Më basë ka zbritur Profetët sënë Allah i lesele Dhe ka aluar në 106 tëk Musa E dhe i ka thënë Musa kërkojë Allah u nehtësim I ka thënë kërkojë Allah u nehtësim Se umet jo duke përpallon dhe të Dersa pas e kërku lesim Pas e shkyprap dhe Dersa e ka lesur Allah i madhur në 5 namazë Pas taj ka të gjuar një zën nga lërë që i ka thënë, e, ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala, ja nehtësova robër dhe të mi, ja nehtësova robër dhe të mi, u avendosë atyre dëtyrën, kë namaz, hot, në mazë, në dëtyrën shpesë dhe në shpërblim e shpesë djetë. Dhe kjo të regonë vlerë në ma dhe që ka në mazë i kundrejtë gjithdo dhe jadhurimi tjetër, sepse a i shbër dëtyrë mbi shtë qijitë. Për tërësën e ka thënë djetarën që namazësh lidhja e rovit me zotin e ti Pa në edhe Allah i madhuar me ursin e ti Namazin e ka vendosën në kohëtën dryshme E ka vendosën namazin në mjëgjes Sa ngrit një ju gje e para dhurën Allah i madhuar Pastaj ka vendosën në drek, në basësh lodhën nga dy njaja Këthej dhe njërët e ka madhuar madhuar Pastaj në basë ditë, pastaj praksham, pastaj përsi i përjatësi E gjithë kjo që njëri u të ngejët i që mosë harrojë Allah në madhëruar, edhe të lidhën me të, që mendin e ti dhe zemër në ti të këtë lidhën me Allah dhe jë me dyjanë. Edhe pse nevojnë e ti e ka të dyjanë të sine ka vendosë Allah u këtu, nevojnë e ti për të asë përbuar e ta. Namazi është tyllë a dy të islami dhe e shumë rëndësishëm. Fakti që a i është ligjeruar në miarajsh të regohë rëndësi në madhi që ka namazi. Gjithashtu profetit s.a.s. ka thonë në hadithin e saks Te ibn Umrit Radiallahu anhu është nërtuar islami në peshtylla Kur thotër nërtuar islami në peshtylla Të të regojë që këta e janë dhe tyre më të rëndësishmet islami Të dhe pare shahadeti nga ilajnë Allah Muhammed Rasulullah Të ashtylla dhe dy është namazin Tërgohen që shtylla e dytë e namazit, kjo tregon që namazi qën ka detyrë veç rëndësishme pas shahadethit. Prandaj dhe ka radhitur në çdo hadith që përmendur, nje përmendur ështëu te islamit, namazi është treguar i dytë, mbas shahadethit. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka namazi dhe rëndësinë e madhe që ka inicisom. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi muadhin në Yemen, i tha, ftoj së pari që ta adhurojnë Allahun vetëm ose që dëshmojnë shahadetin. Edhe nëse e pranojnë, ndonëse e pranuan teorikisht me besim me zemër, me gojë, që Allahu duhet adhur i vetëm. Atëherë u urdhëroj që të falë namazin, sepse e falën namazet, tash i kjo shtesë për meje, falën namazet është vërtetimi asaj që thotë njeriu me teori, unë adhuroj vetëm Allahun. Atëherë ju ja, e okay, ke adhurimin Allahut në namazin, krye që të quhuash me të vërtetë që ti atë që pretendove me gojë e zbatove me vepra. Përndryshe, pretendimi vetëm me gojë çuditjës. Allah subhanu wa ta'ala e ka urdhruar një riunë në Kur'an që ta fali namazin dhe ta kryuja të në formë të mirë në më shumë se tete dhjetë ajete, më shumë, basin që në jetë më shumë. Tete dhjetë ca ajete janë ajete në cilat Allah ka bashka jithu namazin bashkë me zekati, thëtë, wa akimu salata wa atu zekatë. Kryini namazin edhe jepeni zekatën. Edhe kër ur dhe i kaj shumë për sëritur të regon në rëndzinë e madhe që ka qështë e namazit. Gjithashtu Allah i madhura ka të reguar në Kur'an, që mos besimtarët do më thënë atat të cilën nuk i bëjnë sesh dhe Allah o dhe dunja, ata nuk do kënë mund si ti bëjnë sesh dhe Allah o maherët. Tëtë Allah subhanu ta'ala jo me ju kështë fa nësa, o i dërëun e i në sujudi felaj e sotirun, kha ashiatën e bësaru më të rhatu më dhilleh, إِلِ të të Allah i madhuruar, atë ditë do zbulojët para kamba, do zbulojët Allah i madhuruar para kamba në ti, kjo është shenjën me ti dhe besimtarve, nuk pyrë të të si, edhe besimtarët të, të cilët i kanë bërë sejshë dhe Allah në dyja, dhe të të dhivën sejshë dhe të gjithë Allah të atë ditë, ndërsa ata të cilët i kanë bërë sejshë dhe Allah në dyja nuk i bëjnë doseshë dhe dhe munafikët, të cilët i kanë bërë sërish Allah, por nuk janë bër ka bërë me sinqeritet, aty do të thënë kurrizoj nuk ka mundësi të bëj doseshë. Ka thënë dietarët, kur Allahu nuk lejon munafikët, të cilët i kanë bërë sërish Allah në botë, por nuk e kanë bërë me sinqeritet, nuk i lejon të bëjnë sërish as ditë. E çfarë mund thuhet për ata që nuk e kanë bërë sërish Allah në botë? Normalisht ata janë më larg s'a gjeje. Dhe përdesë sa më larg të tregoj që ata, thonë, shirë, Allah, për shembull, do të jenë larg mëshirës së Allahut më duart përdesë sa nuk e kanë bërë sërish Allah në botë, ashtu siç ka urdhëruar ai jidasto Allahu i madhuar ka thën për ato do të cilën nuk falen në Kur'an thot ma selaka kum fi saqar qalu lam lakum min al musallin ndër të tjera ka treguar që besimtarët dialogojnë me mosbesimtarë dhe u thon besimtarët në botën tjetër mosbesimtarëve pse hyt ju në saqar në xhehenem thon lam lakum min al musallin do nuk faleshin do kjo ishi gjë e parë që tregoi na tash ka më parë su'n xhelen do nuk faleshin lam lakum min al musallin Kjo të regon që ai personi cilë nuk falet vëndin e ti e ka në gjëhelem, dhe kërflasin në falet, më lezim, nuk kemë për qëllin në falet në ditë gjumat, besimtarit nuk falet në një gjumat, si shfalet kështeret kushën kish, besimtarit i ka bërë allot të tyrë pes në amazë, pes në amazë në ditë, edhe kjo është me i gjma unë e djetarve, nuk i mohon në të kushtë në gjë, i që mohon e i dhe nga fej i samën, Ky është në vonë çështje namaz të kufit për namaz, në kufit për ditën e xumajit që mos i shkoj diku në mend të kufas për namaz, që për jumaj, rebu, për për namaz, i për qëllim që pa fare xumajim rregull, por ku ndo të fasi për pesë namaz të ditës. Isha shoq Allahu i madhuar ka thënë në Kur'an: "Wa aqimu s-salata wa atu az-zakata wa athi'u r-rasul la'allakum turhamun." Qoftë kryejni namazin, jepeni zakatin dhe binduni të dërguarit që të, të mëshironi. Allahu i madhuar ka lidhur mëshirën e Timë tre gjëra. Me falën e namazit, me dhënën e zakatit dhe në bindje ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo tregon që ai person i cili nuk i kryen këto trea ose njëri në këto trea ai është larg mushirës së Allahut subhanuhu teala. Është kjo që më intereson më për t'të treguar që lënia e namazit është shkak që njeriu di të larg mushirës së Allahut subhanuhu teala. Edhe shtuar Allahu Allah ka thënë në Kur'an, "Fawailil muslimin alladhina hum an salatin sahun." Sot mirë për ata të cilët falen Shënu fot mirë për ato që nuk falen, por mirë për ato që të falen, falen po si falen? Ellezina huma usalatin sahon, për ato të cilat falen dhe e vonojnë namazën derisa uden koha. Kjo që e shpjeguar selefët janë të kujdesur në namaz. Falen me shkujdesinë në namazet e tyre, domethënë kanë vonë dietarët, sahabët e tabiinë kanë treguar që kuptimi është që të kujdesen në namazë elenat derisa të dalë koha namaz dhe e falin pas koha. Po Zotoj madhor mirë për këtë. Mirë. Dhe fjalë Uej që është përmendur këtu, disa dietarë kanë kuptimin se është mirë. Disa dietarë kanë dhënë kuptimin e është që Uej është një luginë në xhenem, me cilën quhet Uej. Edhe kjo ka kuptim, kuptimi gjithsorë thotë mirë, do të thonë është luginë e mjerimit, do të thonë në cilën do hyrë ata njerëz që nuk fal namazin dhe volon namaz deshat e kohëve. Siç e bëjnë disa për shkak të i falbes vaktet, por i bashkon pesha e dardh. Edhe pse e ditë sigurt që ai person i cili bashkon pesë të pesta vakte në darkë, ai do vinë një moment që ai nuk i fali pesë ose dilej. Për këtë arsye, Allah e ka vendosur çdo namaz konë me. Ku ai nuk fali një namaz konë vet, drekën 4+4, mund të fali do të katër, plus katër, plus katër, plus tre, plus dy. Ti fali gjithëherë punjësh, nuk ka shans ta bëjë më gjë. Po e bën një herë dy herë nuk do të bësh dot hiç. Edhe do ta çojë kjo gjëi tani në namazën fare. Edhe Allahu madhûr thot mirë për të ose luginë e xehnem është e posaçme për personin i cili e lën namazin derisa të kohën. Ka treguar një kaip që kjo lloj lugine qoftë wein ose kjo lloj fjale wein që do thon mirë Allahu madhûr në Kur'an kjo fjale ka përmendur vetëm në kapëndor vetëm për kafirët. Edhe për kësaj kanë kuptuar disa dijetarë që ai personi i cili nuk e fal namazin fare i delin nga feja. Edhe pse për këtë argument do më të qartë se ky është shumë shumë ut çaka, të, të cilët do vinë Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, dje tregon von për, për peshën e rëndë që ka çështën e namazit, dhe ai që në namaz, kush kontrolloi madhuar, thon fahalat min ba'di min khalf. Athabu as-salata wa ittabu as-shahawati fi sayr al-qawmi ghayya. Fot erdhin mbas dyre, domo mbas dyre profetët e mirë, zë të cilët adhurojnë Allahun dhe ushtruan urdhën e Allahut, adhurojnë dhe qallin afrit Allahut, erdhën disa pasardhës të qinj, të cilët athabu salae humu an-namaz, në namaznë. Po të bëjnë shahawa, do ndoqën dëshira dhe hëpshën e tyre. Normalisht e përsojnë që nuk ka udhëror Allah, pastaj drejt aty do shkojnë. Fesuf elqoun ghy a tatdoshin ghy, ka dhon se lafet ghy, a shhin në xhehenem ose një blum në xhehenem, në cin janë mbërë të gjithë pislliqët e banorëve të xhehenemit, për e ti do pinë ata që nuk fal namazin, ata do rrinë. Ata që nuk falin namazin, do janë në, në thellësitë e xhehenemit. Këtragonon, në çfarë dënimi të madh ka i personi që nuk fal namazin? Gjithashtu transmetohet nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem hadithi i transmetuar nga Jabir ibn Abdullah hadithi i sakt se profeti sallallahu alejhi dhe sellem thot ndërmjet personit edhe kufrit, domethënë ajo që ndan njeriu nga kufrit, që të bën kufër dhe e ruan, është një mur. Ky mur si quhet? Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ky është namazi. Këto tregon që ai person i cili le namazin, nuk ka më mur ndarës ndërmjet tij dhe ndërmjet kufrit. Domethënë i patjetë që ka rënë kufër ai personi i cili namaz dhe ky është hadithi saktë nga profeti sallallahu alaj. Gjithashtu tas munduha bureidun Husayb al-Aslami. Sa ka thën, ka thon profeti sallallahu alaj. Lidhja jonë me ta, domthonë me munafikët është namazi. Kush e le anë atë ka bërë kufri. Domthonë profeti sallallahu alaj u thot sahavë që ne nuk u bëjmë dot ju munafikëve, nuk i vrasim dot, nuk i ndëshkojmë dot. Edhe pse ata mundi munafik, sepse ata falen. Dhe përderisa ata falen, ata kanë një mburoj të madhe. Edhe thotë kjo është lidhje me ta. Nëse ata janë në, atë ka pun kufër, atë supozoj se ata kanë justifikim që mund t'i ndëshkoje ta ashtu siç urdhon Allahu më dhuruar. Munafiqët. Dhe kjo tregon peshën e rëndë që ka namazi, mëgrit, edhe munafiku që munafik ti është gratën më poshtë në xhenemit, kur ai falën dyja nuk dënohat. Sepse namazi është mburoja që e ndalon njeriu që të ndëshkojë të mbyllar përpara hënë. Nëse ata kalojnë më dhuar, do dë, do dë dënohen sipas asaj që ka vepruar edhe asaj që ka suluar në zemrën tijet, e tij ato djipa të mallkuara. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam u thos për namaz dhe i thotë uh, muadhit, "Fot thot, ra'sul Islam, fot ra'sul emri Islam." Gjithë, domthonë, domthonë çështja më e rëndësishme është Islami. Gjëja më e rëndësishme sa jeta mbush është Islami. Ra'sul emr gjithë gjithë çështja është Islami, thotë. U amudu as-sala. Edhe shtylla e çështje, domthonë që është Islami ka namaz. Këu tregon që nëse një person vjen në çatër Edhe vendos një shtyllë mes për ta mbajtur çaton. Nëse ti e heq shtyllën, ku do të çaton dobier? Kur zi sami, kur thotë për fillosëm që shtylla e ti i stablish në varë dhe kjo do të thotë që nëse bie gjithashtu, s'ka më shtamb. Prandaj, kush pretendon, kush pretendon se është musliman dhe nuk fal të zvaritet ai është është një shtan në pretendimin e tij. Dhe vallahi po a them të vëlgje që muslimanë shtrojn ata të cilët u dalën për hyjë dhe dhovafon ju jeni muslimat dhe por nuk o falen se kam gjuar gjera tila në përhytbe dhe parë disa kosh i thosht e njeri e po së falen ish musliman nje valësikur Allah i madhurin ka dërgukta dërguk njerës për ti nëzitër këtë që më së falen jo për të falen o minimumi minimumi në vazin njëllit dëtyr njës kam minimumi edhe nuk i takon një hoqe apo një person një përsoj në hytbe të dhëtë njerës dhe po së falen ti mregulli i e bën në kufi. Nukojë që kjo është detyra më kryesore mbaz shandetit. Domethënë sigur njeriu i bën të gjitha gjërat, sikur të vdiell, sikur të ndërtojë, sikur të bëjë moralitet, sikur të vrasë njerëz. Të gjitha këto janë të vogla përpara lëndës së namazit. Pse këtë së kuptojnë njerëzit? Sepse këtë që formon nga këto haku njerëzve, kusë namazit, haku j Allah, dhe nëse ti u bëh hakun Allahu të hakojë Allahu është më i madh se hak i, i, i krijesave. Pandaj duhet si ta njeri që ta kuptonj njeriu që namazi ç'është më kryesore, më kryes është çdo gjë tjetër, pandaj duhet duhet ta ruajë kujdeset për ta. Transmetuar nga Mihjan Ibnu al-Ajda'. Sep ky ishte ulur një herë te mezhdisi profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u thirrë Zani dhe u ngrit profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte ti për tufalu kurse ky Mihjan nuk, nuk u ngrit. E pastaj mbasi morë namazin profeti sallallahu alaihi wasallam i tha aty pse nuk u falë? A nuk je musliman i tha i po i drujë Allahut por unu falen në shtëpinë time. Shikoni se çfarë pyeti i bëri profeti sallallahu alajhi wasallam, shikoni nuk flet, profeti sallallahu alajhi wasallam nuk flet vetëm sa të që i shpallur prej Allahut madhëror dhe fjalët e tij të gjitha të sakta. Nuk flet diçka që mund dalë padashë nga goja e tij. O ma'umzu bil hawa, ai nuk flet me zërin e tij, in huwa illa wahyuha, ai thadon se që i shpallur prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo që çdo që i thot ai është vetëm me miratimin e Allahut madhëror. I thot, a nuk je musliman ti? pse nuk u falen? Ma antëkë dia ditë kanë kuptuar dietaren që i personi i tillë nuk falet ai, nuk është musliman. Nuk quhet musliman. Se mos po ushtrohet dikush dhe thotë mund të kaloj tek Allah vetëm duke agjëruar. Edhe ajo omazani që ajo omazani shumë rëndësishëm, por nuk e merr sinë se namazi. Edhe kalon shtyllën më kryesore dhe shkon me gjallë do të shpëton tek Allah, vetëm me agjërim. Nuk shpëton tek Allahu. Edhe për këtë ka argument nga profeti sallallahu alajhi wasallam që ka thënë, gjëja e parë për të cilën do pyetet njeriu tek Allahu është namazi. Gjëja e parë, nëse namazi në është rregull, rregullon të tjerat. Nëse në maz nuk është rregull, gjithatë tjetër janë të zjesuara. S'kam lër asogjërimi, as haxhi, as zakati, as gjë. Sepse namazi është lidhja e robit me Allahun dhe prandaj Allah ka të, si për qire, në dhe për e ka ligjëruar të sipas çfarë që ju të kuptojë që kjo është shumë e rëndësishme. Edhe po çesë njëri nuk e fuan namazin kur vdes, kur të vdesi, vdes mos besimtar. Edhe për këtë gjë kanë qenë dakord të, dakor të gjithë sahabët. Prandaj Nëse dgjoni pasën mbrapsajtë që jo po nuk është mund të mos dësin tarë me radh, m'ani më të ç'po u them, ju ta dini që kjo është vetëm se i till, nuk ka si të ndryshë. Prandaj profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë, gjëja e parë që do pyetë njeriu është namazi. Ka thënë Ibn Qayyim. Që hadithi tregon që namazi, kryer namazi është kusht për saktësinë e punëve të tjera dhe kusht për saktësinë e imamit. Këtë ka thënë Ibn Qayyim në librin Vet as-Salahu hukmu tarikha namazit e gjykimi nëse ti ka treguar të, të shumë argumentet, ka treguar mendimet të dyja palëve, aty që thonë është mosbesimtar, aty që thonë nuk është mosbesimtar. Edhe pasojmë në fund fare, ka treguar këtë hadith i cili ky është ai që ka vënë zbulën se çështë e Ibn Qayyim vetëm në mendimin që nëse namazi delin nga feja, a jëse fal namazin. Kur themi lënd se nuk i mungon që e fillon dhe e le. lë. Lëzi qëllimi është sipas arabishtes, apo kështu po për, është përkthyer në formë shqilosh, ai që s'e fal fare, qoftë ka filluar por nuk ka filluar. Para kjo është shumë e në rëndësishme. Fati ibn Qaim ka hadith tregon që namazi është çelësi i fitores në jetë kollo. Po qëse njëriu një nuk e fal namazin, nuk e çon as do punë tjetër. Domethënë, shembulli i, që, i kësaj është të kuptoni si më thënë përshumë një person fare pa abdest. I quhet i quhet namazin pa abdest? S'i quhet namazi pa abdest. Ka vendosur Allahu më dorë kusht për saksinë e namazit, më basho të dhënë se një person fare të rjeto pa abdest namazin diesh i pa sak. Sigurisht s'është fare. E njëjta gjë është, të gjitha punët e tjera Allahu ka vendosur për to një kusht që duan të saktata të qallojmë dhuruar, të detyku është të falin namazin. Po qeseni nuk e fal namazin, atëto s'kan vlerë fare të qallojmë dhuruar. Edhe argumenton vetë hadithi që thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Auallu ma yuhasabu alay al-mar'u yawm al-qiyamati as-salah. Fa in salahat salaha sa'i wa 'amali, wa in fasadat fasada sa'i wa 'amali." Po profeti sallallahu alejhi dhe sellem dje e parë për cilën do pyetet një ditë në gjykimit, është namazi. Nëse ash në rregull namazi, rregulloj punë të tjera. Nëse nuk është rregull namazi, asgjëson gjithë punë të tjera. Prandaj Allaj, zdo right, kush të regohet të sinqerë në vetën e ti Pasë të të vonë Se kur t'i vivë dekja, nuk i bëndo bimë Ma azjetë të ka mbohjë madhëruar Vetëm se ati personi Cidi ka kryur të tyri që ka dhënë Allah në dhëruar Edhe argumente përten Shunta, ajse i djetarë Mohamed Nusrë Mëruënzi Ka djetarë dhe se leve ka shkutu një liber rrët 700 fashë Në cine ka të reguar mbi 1.000 Transmetime nga profetis salasallim. Përveq që e të kuar nore bi një mistresë dinë profesorësh në sahabët nga Tabiin, nga dietarët e seleve të cilët rëndojnë rëndsinë e namazit, dhe ka, ka quajtur librin Ta'limu Qadri Salah, thotë madhështia e vlerës së namazit. Për t'të treguar njerëz që kanë vlerë shumë të ulët, ka shkruar një libër shumë të mosh. Vetëm për çështjen rëndësi e rëndësisë së namazit, dhe ka treguar edhe xmallun e seleve që ai person që nuk e fal namazin nuk quhet musliman. Qëso Allahu të na mbrojë ndaj fitnës edhe ndaj rënjes në, në namaz. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Për më pas, nuk është e mundur që në një hutë të përmendem të gjitha argumentet që kanë treguar tejetarët për lëndën e namazit. Por po vërpëqijem shkurtimisht të tregojmë disa argumente, edhe për më shumë kush dëshiron mund të lexoj librin mund të kemi thjesht po kyra ju në shipë, namazi dhe gjykimi në ditë, e ka seriojuar të çështje me themel dhe me detaj, nuk ka lenjë të pasueruar të. Gjithashtu mund të lexoni librin fjalë dhe vepra që e prishin imanin, është libër i trashë, vetëm se në një prej temave të tij flet për gjykimin e lënës namazit, ka treguar dy mendime që ekzistojnë sot te dietarët, për të cilës ka treguar gjykimin e vërtetë për lënën e namazit dhe ka treguar që lënës në më bëz, më e namazit është mosbesimtar. Është e vërtetë që sot ekziston mes dietarëve për gjykimin e lënës namazit dy mendime. Disa thonë që është kafir, disa thonë nuk është kafir. Por tek selefët, tek sahabët dhe tek tabiinut nuk ka ekzistuar kontradikt fare që lën sinomazit nuk quhet musliman përkundër se ata të gjithë kanë rënë dakord që nëse namazit thua chafi rënda nga feja e Allahut ai person që nuk e fal namaz quhet i dal nga feja e Allahut por kjo kanë rënë dakord të gjithë savet tabiinut dhe këtë lloj xhmave kanë treguar një numër dietarësh janë afro 12 dietarë 12 dietarë qen kur selem i pari tyre është xhabi ibn Abdillah shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam e kapitullu zin siti mujahidun aljabr fot kush ka qen kush ka qen ajo vepr e cila jo ndante imanin dhe kufrin ne kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam tek ju fot i thot i thot i thot i mujahidi ti Xhabir i cili shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam fot kush ka qen ne kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ajo vepr e cila ndante imanin nga kufrin i thot Xhabir ka qen namazi dhe kur thot tek ju domthonë bëhet gjart te sahabet e mirë dhe ai nuk thot kam pas do mendime Odo tek ne gjithë ka qenë namazi, kjo tregon më ditë, që ata gjithë nuk kanë pas kontradikt, që namazi ndante imani nga kufri, domethënë që po mos kishte namaz, kishte ndonjë imani nga kufri, ndonjë gjë e vetme pastaj. I dashur transmeton nga Abu Huraira radiuallahu anhu, këtë transmeton Abdullah bin Shafiq, nga Abu Huraira sa ka thënë, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk konsideronin lënien e ndonjë vepre kufër përveç namazit. Lënien e ndonjë vepre tjetër nuk e konsideronin kufër përveç namazit. Kur thot shokët e profetisën, këtë të regojnë që ata dhjithë të mendim kënë pasur. Gjitha shokët të regojnë Hasen el Basri. Ate i parë e gjabir, i dy t'i është e borera, dy shokët e profetisën të profetis, regojnë nga, nga dhjithë sahabët që ata konzorë në në në mazët dhe nga feja. I trejtë ishë Hasen el Basri. Hasen el Basri të në kanë të reguar se shokët e profetisën sënë Allah e sënë më thoshin, në dëmjetë personit, në dëmjet Numë do të them se personi në më dhe nëse person e namazin pa arsye, pa arsye do të thajë për shkakun një personi është në ndhim ose ose është i smur në ndonjë gjendje gjendje fiti ose e harroi namazin dhe falku kujtohet pse në arsye. Nëse një person ul në një ul në punë duke falku të tashisë kam turp se më shohën në rradhë dhe gjëra të tilla është se në justifikime. Ose jam shkollë dhe kam një normë normësimi të se në justifikime. Nëse ikën namazi kjo është problem shumë i madh. Hasen Al-Basri thotë nuk kanë treguar se shokët e Profetit sallallahu foshin ndëmit personit dëshirku dhe, dhe kufrit sho. Shirku dhe kufrit është lënia namazit pa justifikim. Gjithashtu Abdullah ibn Shaqiq vet, i cili e transmeton përgurëresë po vetë ai, thot, thot shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam nuk konsideronin lënien ndonjë vetë për kufër përveç namazit. Nuk konsideronin kufër lënien ndonjë vetë përveç namazit. Lënë namaz ata konsideronin të gjithë kufër sahabët. Gjithashtu u bë saktiani që është për selefëve fot lënia namazit shkufur përsin nuk ka kontradikt, domethënë nuk ka kontradikt me dietarët SLF. Të njëjtën gjë e thregon dhe Ishaqi burrhawei, thotë këtu në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe në kohën e sahabëve, dhe në kohën e tabiunve, lënë si namazin konsiderohet kafir, çu thotë mos besimtar. Thotë Ishaqi burrhawei, kish për Selave ka qenë bashkohos, ka qenë profesor i Imam Buhariut, ka qenë bashkohos me Imam Shafiun, edhe shumë i nder për dietarëve. Gjithashtu Muhammed ibn Nasr al-Marwazi tiro tragoga shudh një libër të madh ka treguar te xhmawul e dietar që lëndin e namaz dhe, bëntemija. dhe bëntemija në pega. Xhmawul seleve. Të njëjtë gjë ka treguar edhe ibn Taymija, ibn Taymija në librin e vet me shumë peta vëllimi 7 në fund të tij. ë Vëllimi 7 ka fol për çështën e imanit. Ka treguar në të disa argumente për çështën e lëndës namaz dhe ka treguar që ata persona të cilët thonë që lëndin e namaz nuk është xefir, nuk kanë argument. argumente. Argumentet e tyre janë dyshime jan argumente të cilat do nuk nuk vlerësohen të sakta në tek tek dietar. Prandaj i thot, çdo loj argumenti që ata kanë sjell, ai domethën ka lidhë me gjëra tjera dhe jo me këtë temë në të vërtetë, edhe ata nuk kanë përgjigje, gjithashtu ka thënë, ka treguar një rast. I pretendim e ka treguar një rast për çështjen e samazit. Thotë është një person, të cilin e kanë diskutuar dietarin në librat e tyre. Thotë është një person i cili nuk e fam në bazën fare. Edhe shkon prisi besimtarin në shtetin e Islamit dhe ia vendos faza të qafës. I thot: Ose faulëzot brava. A kyu nuk faul, ndërsa ai e vret. Tashi do te dietarët e fikut kanë diskutuar ky person vdes musliman apo vdes xafir pse ka lënë namazin. Edhe thot shehull thënë te një thot ky ky që çesh nuk duhet vën diskutim fare thot. Edhe kyu li diskutim që ka vendos fuqahat kyu është ky është problemi ty se kjo buron nga akidia e murrxhive. Sepse nuk ka shans që një person ti vendos në shpatëm qafë dhe ai të besojë. Ti Allahu ka urdhëruar namazën edhe periudha e vdesjes dhe mos falet. Nuk ka shans të lëgjen. Ti on vërtet vënë vendosë shpatën në qafë, edhe ai nuk falet dhe mbas asaj, edhe branont bëni, kjo tregon që ai se beson namazin fare. Po të besonte do të të pata falet, të, të, të, të, të paktën nga frika. Kjo që do ky lloj diskutimi që ka mendonse këta, është diskutim pa vlerë. Edhe ky buron nga aq ide që besojnë ata që kufri nuk është më vepra, por vetëm e fjala. Gjosh akide e murxhive e grupeve një prej grupeve të humbura të cilët besojnë njëri u del nga feja vetëm kur e shpreh me gojë kufrin, ndërsa me vepër nuk ka kufër fare. Pa në edhe këtu janë nisur disa njerëz për të cilë argumentojnë namazi nuk është kufër, sepse kush kufër veprash. Në njëriu ku bën një vepër nuk del nga feja. Ditë që nuk është e vërtetë, sepse ka për njerëz që thënë mund ta shkelin Kur'anin me këmbë dhe shkelë Kur'anin është kufër edhe pse është vepër. Ka pas personi që kanë kan luftuar profetin sallallahu alajhi wasallam dhe ai i kërkofton profetin sallallahu alajhi wasallam është kafir dhe kjo ai që bën vepër dhe është kufër gjithashtu. Është shumë rradhë. Qështje është që qështje në mazë e shumë më madhe, përndaj o vlezë, mos ju më ashtrojnë, a ta e që u thërë, nuk ka probleme dhe po së farë ju muslima njëni. Edhe me këto loj i desh në zirën të disa njëres, edhe i mbëndën e përhytë, me këto loj i desh shkatruar feja këtë në vëndin tonë. Me këto loj i desh shkatruar feja. Si janë i të gjendje në gjeshtë e shtate që të mbyllën gjamit edhe mos dali një Mëmire ty kush ishte hija ta njëri secilat mbas i fanu chua në fundit u tafun në një dukëqardh. Pse? Sa ta sfali për vaktet. Sepse shumë njerëz u ishte thon, ti je musliman, nuk ka problem. As mos më u sfal, as mos ajëro, as as ke u blen. Kupton? Isha mësua njerëz me tulldej skamble dhe panama, se si është musliman, pa ndaj na ta çabarin. Ku është katrove atë saj? Duk normale. Por kisha edhe edhe sot këta nuk e kuptojnë, që kur ti thuj njeriu Edhe po sufar atje musliman ti ikë vokalzun xhamis, sepse xhamia për çfarë është bër? Kur ti thua një ti musliman ve paksa kë do të këtër këtër këtër këtër më vijnë se s'kam nëm dhe mos haj para në xhami. Se ti musliman do fitosh te vëllai më dhëruar. Por ne valla kujdes. Valla kujdes. Edhe çështë i xmarut valla çështë autentike në këtë çështi edhe shumë ovështore. Edhe kanë dal disa ignorant. Edhe jam i detyruar ta them, kanë dal disa ignorant të cilë kanë mbrohur shkollën islame për hojëa dofien nuk kanë marr erë nga hozhlliku ti rithosh se kur e ka gjuk i dixhmaull dhe këto fjalë dëgoa para 2 ditësh ose 10 po shesi kam mos i jet ket për këtë çështë i xhma kur dietar më mbava ka kundëstuar kjo është ignorancë e madhe sepse kjo është mos e mundshme të njerëz si kam mos i që një dietar të, të gavoj kur ai kur është hadithi kjo është tamam sinjorancë aty që nuk vosh në ditë dikur po pse ju e dini themi mirë se buhanifja Ju thoni duar do mundot me gjoks kurse buani thoshën në, në kërthis. Ju din mjë e dinë më mirë se buan ife edhe këta nëse ti do më më pse në finali? Allahu akbar. Sikofej Allahu, e kufizuan te një personi vetëm dhe posa ditë e final nuk u shpej. Po ditë e shpej. Kjo se gjeston benisave. Të rregohet njëherë që shkoni për so të Muhamedit në silini. Djalëri. Erdhën një person dhe pyet Muhamedit në praninë e disa njerëzve që ishte këtu djaloshëri. Të ndotoi imam vot. A këtë gjuket hadith? I thotë jaqë, kjo është hadith. Sosëm djuart. Shumë hamusin imam. imam I mam maaf. E kide dësh i ritot o imam. Thot, ti qoftë ai di gjithçfen? Ço i thot dietarit, ë? I thot ajo. Po gjysmën e di. I thot po s'preson se ti gjysmën. E po mirë, dhe, këtë hadisë që e djuor futut të gjysmën që nuk e di, thot. Në mosu që sekretojmë gjysmën ti un. Që ja i këshill i jep, domodin dialogu i jep dietarit. Dani kë njërin të sot që pretendon se ka marrë shkolla fetare. Edhota e, e pordesa kanë kundësuar disa dietarë sot, këto tregojnë që i Xhmar nuk është i vërtetë. Nikoj që i Xhmar ka ndëgur dietarë. Dhe vallaj nuk kanë gënyer. Kan treguar vetë sahabët, Abdubin dhe të tjerë, rreth mbi 12 dietarë. Subhanallahu. Si ka treguarin që ky Xhmar është mos e vërtetë. Ne shërbësojmë te nikoj fort gjatë kur të cilë ka treguar që vallaj jo çës shumë madhe. Un po them, "Mamir, ti u friksoj unë sot, që zgjoheni nga xhumi dhe ta fal namazin siç duhet." Si sauto them ju vini borotënie dhe pasat kur dinin para Allahu madhuruar dinë thynin xhene me turin. Dinë aty në xhene me turin. Në së fundi po u them, më katrgoj një vlam musliman një ndër. Vdijni një person. Vdijni një herë një person. Dhe atë ditë që vdij, ky person që vdij nuk fal nuk falën mos. Mendoj fosh me gojë la ilaha illallah me gojëu nuk u falte. Atë ditë e ka e ka parë një person tjetër në, në ndër një musliman sikur filani vdij pa, pa marrë veçë profesor dhe e hodhi Allahu në xhehenim e turin. Prandaj po them valla, keni kujdes, se çështja e namazit është, çështje shumë e nxit. Çështje shumë e nxit. Nuk ka shkak këtu. Prandaj robi duhet duaj të të sinqer në rrugën e tij nëse dëshiron të shpotoj të Allahu mëdhor. Namazi është shtylla e Islamit, pa atë nuk ka Islam, nëse personi dëshiron të shpotoj të Allahu, gjaja kryesor është pesë, 5 herë në ditë. Sikurse një u ha 3 herë bukën ditë, nuk e lën mangët. Ose du sipas llojit njeriu. Pse nuk haj një javë di buk? Ha një javë amb buk. Mos ha për ditë, ha një javë, mjafto një javë. Nuk hase të, nuk ha një javë se do të vdes, apo nuk e përballon këtë gjë, kështu që namazin. Trupi jot ka nevojë për ushqim dhe shpirti jot ka nevojë për ushqim dhe Allah më urdhësin e vet, nuk e ka vënë më kot 5 herë në ditë, por e ka vënë sepse njeriu ka nevojë për këtë lloj namazi në çdo formë, ka nevojë njeriu, nëse dëshon shkutoj. A nëse njeriu ka qëllime të vërteta në vend të dënyaj, Adër dhe, dhe tri, se do jetë të të sakon dhënja, pasë të shkoj të kallar më dhërë, do marja të që meriton, do sëllar më dhëruar, në bërë për të ujtë që kujtese për namazin, dhe kërët të si shduat, sepse kush kujtese për të fiton të kallar, dhe kush në humbë të, e ka humbër është dhe gjë, të i se këmë.